La miezul în nopții va cădea o stea. Pista 16 Deși nu-și făcuse prea multe iluzii, totuși rezultatul negativ al percheziției îl dezamăge. În definitiv, își spuse înciudat pe sine însuși, Ce mă așteptam să găsesc? Dacă e nevinovat, este normal că nu am găsit nimic, iar dacă da, de asemenea." Chiar una gemiu are grijă să nu lase la îndemâna primului curios lucruri care le ar putea compromite. Câteva ore mai târziu, Ulea se întâlni pe stradă cu capitanul Smeu care se întorcea de la popotă. Acesta l-a oprit, l-a întrebat de una de alta și e cerut să-l conducă până la cantonament. Capitanul Smiu era foarte bine dispus, fiind încă sub impresia măgulitoarelor aprecieri făcute de general. De aceea avea chef de vorbă. Îi povesti unele impresii din scurta călătorie pe care a făcut se până la postul de comandă al bajurii și îl puse în curând cu situația de pe celelalte fronturi. Ula, ascultându-l distrat, își mintie brusc de sticluța cu valeriană și din nou se mirea că niciodată nu l-au auzit pe capitan plângându-se că ar suferi de inimă. Și aceasta îi se părea cu atât mai ciudat cu cât toată lumea știa cât de grijuliu era capitanul cu propria sa sănătate. La cea mai mică răceală chema infirmierul să-i pună ventuze sau să-l fricționeze. Înghițea aspirine și piramidoane, punea ordonanța să-i pregătească ceaiuri pe care le avea fierbinți și cel puțin de trei ori pe zi îi ținea la curent cu propriul său buletin medical. Manevrând discuția, Ulea aduse vorba despre bol și început să se plângă că îl supără inima. Ascultă, dragă, nu te juca cu inima. Du-te să te vadă stătescu. Îl sfătui capitanul zmeu. Dacă vrei, vorbesc eu cu el să te consulte mai serios. V-aș ruga, domnule capitan. Dumneavoastră cum stați cu inima. Eu? Slavă domnului. Până acum bine. Nu m-a supărat niciodată. Cred că am o inimă sănătoasă. Cel puțin așa știam până anul trecut. Știi, eu obișnuiesc ca în fiecare an să-mi fac un consult general. Sunt multe boli care lucrează pe dinăuntru. Nu se arată decât la analize. Și dacă le lași de capul lor, fără să ții din timp măsuri, atunci când se manifestă e prea terților, sau, în cel mai bun caz, dai multe de lucruri medicilor până să te pună din nou pe picioare. Slavă Domnului, eu am un organism foarte sănătos și până acum, în afară de gripe și unele indispoziții tregătoare, pot să spun că nu știu ce e aia boală. Sunteți un om fericit, Domnule Capitan! De astfel, până acum vreo doi ani și inima mea a fost sănătoasă. Dacă ar fi să dau credere medicilor pe care i-am consultat, se pare că nu am ceva grav. Dar vedeți, nu am urmat nici minimalul tratament ce mi-a fost prescris. Mi s-a spus eu, atunci când începe să mă supere, câteva picături de valerian. Când am venit din țară, fiindcă mă simțeam mai bine, am neglijat pur și simplu să-mi procur medicamentul. Așa e omul. Când se simte mai bine, uite de prescripțiile medicului. Oare la serviciul sanitar or fi având valerian? prea-mi vine să cred. Pe front se simte nevoia de altfel de medicamente decât de valerian. Eu cred că da. În orice caz, stătescu ar putea să-ți procure. Am să vorbesc neapărat cu el. Și fiindcă ajunseseră la cantonamentul capitanului, se despărțirea. Ulea pleca să hoinerească puțin prin oraș. Probabil că în sticluță fusese cândva Valeriană. Era acum căpitanul Smio fi păstrat vreun alt medicament. Își spuse privind distrat puțin întregătoare pe care o întâlnea. Explicația îl mulțumit și până seara nu se mai gândi deloc la sticluța cu Valeriană. A doua zi dimineața însă sticluța a început din nou să-l preocupe. Capitanul Zneu îi spusese în ajun că, în afară de gripe și unele indispoziții trecătoare, nu fusese niciodată bolnav. Și în acest caz, ce alt medicament putea conține sticluța aceea pe eticheta căreia scria Valerian? Vreun medicament contra răcelii? Puțin probabil. Mi se pare că dau importanță unui lucru cu totul lipsit de semnificație, aș spuse. Totuși, câteva ore mai târziu, în timp ce capitanul meu lucra la birou, iar Niculai, ordonanța, executa mânuieri de armă pe toloaca de la marginea orășelului, ura să strecure din nou în cantonamentul capitanului meu. Nu stătu acolo decât foarte puțin, atât cât îi trebuia ca să deșerte în sticluța cu care venise câteva picături din conținutul sticlei cu valerian. Plecând de acolo, tot așa până simțit de cum venise, se duse să-l caute pe capitanul Gheorghiu. Domnule capitan, cum am putea afla ce anume medicament conține sticluța aceasta? Întrebă, intrând la șeful biroului doi. Capitanul Gheorghiu clătină sticluța, o privind zare, apoi răspunse. Aici la noi nu avem nicio posibilitate. Cred însă că la pajura s-ar putea. Eu tot trebuie să plec acolo încă în cursul acestei dimineți, așa că lasă -mi mie sticluța și am să cer să fie de îndată dusă la analiză. De seara când mă reîntorc, să cunoaște rezultatul. De unde e când Deocamdată nu vă pot spune nimic. Și ca să fiu sincer, nici nu mă aștept că rezultatul analizei să ne aducă vreo surpriză. Atunci, o simplă curiozitate. Nu mă rog, dacă nu vrei, nu te stilesc să-mi În orice caz, nu ești dumneata omul care să aibă asemenea curiozități gratuite. Capitanul Gherghiu se întoarse de la Pajura seara târziu. Ulea îi pândi întoarcerea plimbându-se prin fața postului de comand. Dând cu ochii de el, capitanul Gheorghiu îi spuse, Vine până la mine, am rezultatul." Vine în cinci minute." Îl lăsă pe capitan să urce apoi îl urmă. Domnule Ulea," îi spuse capitanul Gheorghiu, luându-l în primire din prag. Țin să te felicit. Sunt convins că ești pe drumul cel bun. Știi ce conține de dumitale? Aștept să mi-o spuneți. O soluție care se folosește la developarea microfotografiilor. Ulea fluiera încetisor. că nu mă așteptam. spune acum unde ai găsit-o. Înainte de a vă răspunde, vă rog, citiți hârtia aceasta. Scoasă din buzunarul vestonului o foaie de hârtie, o despături și o întinse capitanului. Primul lucru pe care îl făcu șeful biroului doi fu să se uite la semnătură. Hărția purta semnătura generalului Voinescu, comandantul Pajurei. Cuprinsul era de altfel destul de scurt. Generalul împuternicea pe Ula Mihai ca în îndeplinirea misiunii sale să aibă completa libertate de acțiune, nefiind subordonat decât comandantului Pajorei. De asemenea, ordona biroului 2 al diviziei Moldova să-i acorde tot sprijinul. Capitanul Gheorgheu cetie împuternicirea cu vădită neplăcere. Crezi, domnule Ulea, că era absolut nevoie de o asemenea hârtie? Vă rog să nu mi l luați în nume de rău. Am ținut să mă asigur că nu mi se va forța mâna, așa cum s-a mai întâmplat când a triumfat punctul de vedere al capitanului Smeo, care, făcând abstracții de unele considerente pe care le veți cunoaște imediat, după părerea mea și-a depășit atribuțiile. Capitanul Gheorghiu împături hârtia și o restitui fără niciun cuvânt. Cred că e mai bine să fie păstrată în lada dumneavoastră de fier, domnule capitan. Cu toate că știu să-mi păzesc buzunarele, totuși s-ar putea întâmpla să mă găsesc într-o zi în situația de a regreta că port la mine o asemenea hârtie. Bine, atunci am să păstrez. Și sticluța? unde ai găsit-o? În lada de campanie a domnului Capitan Smeu. Capitanul Gheorgheu îl e pe fiat. În lada de campanie a Capitanului Smeu, repete el mașinal ce îi trebuie lui smeu soluția asta de developat microfotografii? Asta urmează să o aflăm, bineînțeles. Mâine am să-i percheziționez din nou locuința, de data asta cu mai multă grijă. Poate că voi descoperi la ce îi folosește soluția de developat. V-aș ruga să vă îngrijiți ca și mâine căpitanul smeu să primească o însărcinare în afara orașului. A doua zi, să se strecura din nou în locuința capitanului Smeu. De data aceasta procedă mult mai organizat. Despărți încăperea prin linii imaginare în patru compartimente și început să cerceteze atent fiecare din ele. Pereții, parchetul, tablourile, oglinda, încheieturile mobilelor, salteaua, pernele, etc. Pe scurt, tot ceea ce ar fi putut constitui o ascunzătoare, fu cercetat cu mare atenție. În cele din urmă veni din nou rândul lezii de campanie. Ciocănii fundul la zi pentru a se convinge dacă nu cumva e dublu. Albiturile fură despăturite și cercitate pe la încheieturi și tivuri. Antinevralticele fură desfăcute din ambalajul lor. Până și conținutul unui borcănaș cu pomadă fură scolit cu lama unui beceac. Toate strădanile se dă o însă infructuase. Nu-i mai rămăsese decât să ia din nou în scrisorile. Și iată, în timp ce le număra ca să se convingă dacă sunt toate, observă un lucru care îi scăpase cu ocazia primei percheziții. De pe trei scrisori, timbrele lipseau. Făcând această constatare, Ulea se întrebă dacă nu cumva lipsațiilor timbre explica de ce capitanul meu avea nevoie de soluția folosită în developarea microfotografiilor. Una din metodele folosite de agenți pentru transmiterea informațiilor o constituiau și timbrele poștare. Anumite mesaje se microfotografiau pe spatele timbrelor lipite pe scrisori, al căror conținut era cu desăvârșire inofensiv și scrisoarea timbrată astfel ajungea la destinație, pentru că era imposibil să fie controlate zilnic timbrele de la zecile de mii de scrisori. Și întrucât nu găsea altceva care să explice la ce îi folosea capitanul o soluție de developat, ulea înclină să accepte ipoteza timbrelor. Cercetând ștampile la poștii, constată că toate cele trei scrisori purtau o dată foarte veche, încă de pe vremea când divizia se afla angajată în lupte pentru eliberarea ardealului. Un plic purta data de 31 august, iar celelalte două, 15 și respectiv 30 septembrie. Pe toate celelalte, timbrele erau intacte și, pe cât se părea, niciodată nu fuseseră dezlepite de pe locul lor. Ulea rămase pe gânduri. Ce semnificație putea avea faptul că timbrele lipseau numai de pe primele trei plicuri? Foarte probabil că atâta timp cât divizia lupta în ardeal, căpitanul capitanul Smeu primise ordine de la vreun grup de spionaj aflat în țară. Ulterior, când frontul s-a îndepărtat și, mai ales, după trecerea Tisei, primise și, fără îndoială, continua să mai primească ordine din altă parte, probabil de la Abwehr. Pe ce cale însă? Ce procedeu de comunicare folosea acum serviciul de informații al armatei hitleriste? Degeaba am sparg capul, aș spuse, purând plicurile la loc. Deocamdată mă declar mulțumit cu cele ce am aflat. Și, încuind lada de campanie, plecă să-l caute pe capitanul Gărghiu. În apropierea postului de comandă, îl ajunsă din urmă adjutantul Dorobăț. Veneam să te caut ca să-ți dau o veste bună, îi se adresa acesta cu obișnuită politeți. Ce fel de veste, domnule, adjutant? întrebă Ula deloc curios, preocupat de ceea ce descoperise. Mi-a stăsit mai din la cartier un ordin de zi semnat de domnul general comandant, prin care să recapeți gradul. Felicitările mele! Și adjutantul dorăbăț se grăbi să-și scoată mănușa pentru a strânge mâna. Mulțumesc, domnule ajutant! Apăsă pe cuvântul adjutant pentru că știa că nimic nu îl indispunea mai mult pe dorobăț decât atunci când îi se spunea domnă major. Mai schimbarea câteva banalități, apoi să despărțirea. Ulea îl urmăria atent cu privirea. Îl văzut departându-se cu mersul său sigur și impunător, elegant în uniforma strânsă pe corp, cu cizme ofițerește în picioare și, ca de obicei, cu manuși din piele fină în mâini. Ce om pedant?" își spuse intrând în curtea postului de comand. Capitanul Gheorghiu îl aștepta. Cum a mers?" Cunoaște-ți zicală. Dacă nu plouă, pică. Și ți-a picat ceva? Mi-a picat în sensul că tot am aflat ceva. Am aflat la ce a folosit domnului capitan meu soluția pentru a microfotografii și a povestit tot ceea ce descoperise. De necrezut? Un ofițer atât de destoinic, cu o foaie matricole excelentă care mâine nepoimine, urma să fie avansat maior să se vândă hitlăriștilor. Dar pentru ce? Pentru bani? Nu știu nici cartofor, nici muieratic. Nu știu să aibă vreun veciu. Politică de asemenea nu știu să fi făcută. Nenorocitul. Îți spun sincer, sunt tare afectat. El aprecieam foarte mult. Din cele ce mi-ai spus, ar părea că neveastă sa nu e deloc străină de activitatea soțului ei. Ce părere ai? Nu no. ne Nu neapărat. Vor trebui întreprinse cercetări în țară, să fie supraveghetă și, în cazul când vinovăția ei se dovedește, să fie arestat, dar nu înainte de a-l aresta pe el, pentru ca nu cumva capitanul, aflând pe o cale sau altă, să ne încurce socotelile. Și ce te împiedică să-l arestezi? Esențialul. Încă nu știu dacă este sau nu vinovat. Gândiți-vă, capitanul meu este șeful serviciului cifru, Dispune de toate codurile, de mașina de cifrat. Dacă ar fi spion, de mult întreg sistemul nostru de cifrare ar fi încetat să mai constituie un secret pentru serviciul de informație al armatei hitleriste. Peste acest fapt nu putem trece cu ușurință. Ca să-l arestesc, ar trebui să găsesc în prealabil răspuns la toate întrebările pe care nu le pot ignora și care pledează împotriva vinovăției capitanului meu. Deocamdată lanțul dovezilor care îl acuză este format doar din câteva verici și ele disparate. Pot să vă asigur, însă, domnule capitan, că în ziua când lanțul va deveni continu, eu voi fi acela care am să cer arestarea capitanului Zmeu. Și încă ceva. E bine ca toate scrisurile care vor sosi pe numele capitanului Zmeu să treacă în prealabil pe aici. Deși nu cred că va reveni la vechiul sistem pe care l-a abandonat odată, e bine totuși să fim prevăzători într totul de acord. Cine știe cine mai rezervă viitorul? Nu vezi? De la o vreme încoace o duce numai din surpriză în surpriză. Deocamdată să ne mulțumim cu o supraveghere atentă. Acum va trebui să o ștărc. Capitanul meu e foarte exigent. Și dacă înainte îmi ierta unele abateri de la disciplină, acum când nu mai sunt decât un simplu cifrator, are tot dreptul să nu mi-acordă un regim de favoare. Crezi că el nu bănuiește de ce ai ținut să rămâi printre noi? La bine că nu. Și dacă e într-adevăr vinovat, cred că ar da orice să mă știe cât mai departe. Era însă să uit. V-aș ruga să-mi rost de un pistol. Dacă cineva l-ar fi văzut stând și pândind ferestrele cu storurile lăsate prin crăbăturile cărora să vedea lumină, ar fi putut jura că are de-a face cu un biet îndrăgostit, romantic și timid, care, bântuit de doruri, pândește fereastra iubitei în speranța că poate îi se ivește prilejul să o vadă măcar pentru o clipă. Ulea nu era însă îndrăgostit și fereastra pe care nu o pierdea din vedere nu era a unei case locuite de o prea frumoasă și blondă fetișcană, ceea ce a odăi capitanului Zmeu. Stătea acolo, în stradă, în umbra unei porți și pândea. Noaptea era neagră, fără lună, la fel ca atâtea alte nopți. Strada pavată și largă era pustie. Localnicii intraseră în casă odată cu căderea întunericului. După aceea, încă vreo două ori, mai putuseră fi văzuți soldați circulând în coace și în colo, cu sau fără treburi, dar treptat se acioară și ei pe la cantonamente. Era o liniște de postiu. Numai într-un târziu se auzi, rar și-a apăsat, pasul cadențat al unei patrule. Ulea se făcu una cu pământul. Patrul a trecut fără să-l observe, apoi liniștea se așterm din nou ca în cetatea dormită din poveste. Trecuse aproape o oră de pânde când sârmele de lumină de la fereastra capitanului dispărură. Acum se culcă, își spuse, oftând fără voi. Vă rămânile în buzunarele pantalonului și o pornea gale în josul străzi spre cantonament. Dar după câțiva pași se răzgândi, se reîntoarse, reluându-și postul de observație, acolo, în umbra porții de peste drum. Așteptă cu răbdare, nemișcat ca o stană de piatră. În turnul catedralei, un orologiu de patru ori cu o voce subțire, de 12 ori, cu o altă voce mai gravă și mai sonoră, vestiților care mai erau încă trezi e miezul nopții. Când ultima bătaie a orologiului amuții, a auzit peste drumul un zgomot sec, ca și când o cheie s-ar fi răsucit în brasca unui uș. Se culcă la pământ, scrutând întunericul. În clipa următoare, un om apărut în partea casei. Nu e capitanul," își spuse ulea. Capitanul e mult mai înalt." Omul privind dreapta, privind în stângă, apoi o porni hotărât în josul străzii, străduindu-se să nu facă zgomot sau cât mai puțin. Ulea, privind după el, fluieră încetişor. Uite-te, domnule, ăsta e Niculai, ordonanța capitanului. Unde s a fi ducând la ora asta? Îl a recunoscut după mers. Mersul acela ciudat și care caragios în același timp. Mergea zvârlind picioarele lateral, legănându-se ca o rață de parcă undeva în dreptul șalelor, coloana vertebrală ar fi avut câteva vertebre de gumă. Îl lăsa să se îndepărteze puțin, apoi porni să-l urmărească cu pași de lup. Dar ceea ce-i fuda să vadă câteva minute mai târziu, îl uluie pur și simplu. O clipă a avut iluzia că se află pradă unui vis năstrușnic. Niculai, care până la colțul străzii mersese zvârlind picioarele în dreapta și în stângă, odată ajuns acolo, își metamorfoză mersul ca prin minuni. Niculai mergea acum ca un om normal și, o clipă, ulea să că se luase după altcineva. Avea un mers elastic și se strecura pe lângă ziduri și garduri, cu ochii și urechile la pândă. Merser așa unul după altul, fiecare pe câte o altă parte a străzii, mult timp, și tocmai când a început să se întrebe cât timp avea să mai dureze urmărirea, Neculai dispărut deodată din raza privirii lui. Ulea mai făcu vreo câțiva pași și opri, se opri. Ghemindu-se în umbra unei porți, scrută întunericul. În punctul unde dispăruse Neculai, casele se întrerupeau. Acolo se profila ceva care în niciun caz nu semăna acasă. Era parcă un fel de poartă cu streașnă sau ceva care aducea cu posturile din stațiile de tramvai, cu singura deosebire că acoperișul nu era plat ca la acestea, ci în formă de triunghi ascuțit. Ula nu se putea hotără ce anume trebuia să facă fără a comite o imprudență. Să încerce să se apropie cât mai mult de coșmelia aceea, risca să fie descoperit. Și apoi, dacă, în ciuda măsurilor de precauție pe care și le luase, Niculai, prinzând de veste că e urmărit, se ascunsese ca să-l atragă în cursă. Se hotărâ să rămână locului și să nu-și ascunzătoare. Până la urmă, Niculai trebuia să iasă de acolo și atunci avea să vadă ce are de făcut. Prea mult nu trebuie să aștepte. Silueta lui Niculai se profilă din nou în umbra coșmelei. Privi îndreapta și în stângă, apoi porni pe drumul pe care venirse. În ascunzătoarea sa, a trei clipe deloc ușoare. În sfârșit, puterea sufla ușurat. Neculai trecu pe lângă el fără să-l observe. Bănuind că se întoarce la cantonament, nu-l mai urmări. De altfel, nici nu putea pleca mai înainte să afle unde dispăruse el, maia din aur. Când se apropie, văzu că se află în fața unui fel de troiță paraclis, în genul la pe care le întâlnește pe drumurile de țară, în special în Oltenia, ridicate pe cheltuiele vreunui creștin cu tare de mână. Paraclisul nu avea ușă, intrarea era slobă de pentru oricine. În suprafață măsura aproximativ 6 metri pătrați. Pereții erau din vitrali. în mijloc o statuie a Madonei pe un postament. În stânga, un angheazmatar. Atâta tot. Da. Luminând încăperea cu lanterna, Ulea înțelese că nu pentru a se închina Madonei, se să neculai până acolo și la ora de târzii. Ca să se roage, ar fi putut veni ziua în amiaza mare, fără riscul de a fi prins de vreo patrul. Dacă totuși riscase, însemna că se motive deosebit. Ce anume căutase în paraclis nu era imposibil de bănuit. Neculai întârziase acolo cinci, poate minute, timp suficient ca să înalți o rugăciune fierbinte către născătoarea pururea fecioară, dar totodată timp suficient pentru a lua sau a depune un mesaj. Și dacă presupunerea era exactă, însemna că undeva în Paraclis exista o asemenea ascunzătoare. Plimbă lanterna, luminând fiecare or, dar ochiul nu descoperi nimic care să-i dea de bănuit. Faciclul de lumină se opri asupra Madonei, Era o statuie din marmură care, fără să fie o operă, era totuși lucrată cu pricepere și cu un oarecare care simți artistic. Dacă există pe aici o rascunzătoare, atunci neapărat trebuie căutată aici, își spusă vărând lanterna în buzunar. Cu ambele mâini începu să pipăie marmura centimetru cu centimetru. În dreptul gâtului simți cum rotunzimea netă de-a se întrerupe, abia se zizabil. Pipăind cu mai multă atenție, descoperi că întreruperea fină se prelungește de jur împrejurul gâtului. Și atunci înțelese, capul statui era detașabil. Început să-l deșorubeze și câteva clipe mai târziu rămase cu el în mâini. Cu capul Madonii sub brațul ștâng, ca un fotbalist în fața obiectivului fotografic, căută cu cealaltă mână în ascunzătoare. Într-adevăr, gâtul statuiei constituia o admirabilă ascunzătoare, dar de găsit nu găsi nimic în ea. Asta putea să însemne că Niculai făcuse drumul până la paracrisul Madonii nu pentru a depune, ci pentru a primi un mesaj din partea abverului. În lău cu capul, apoi o porni și el spre cantonament. Și în timp ce grebea pe străzile pustii ale orașului, a dormit, Ulia își amintea brusc de cuvintele din scrisoarea lui Barbu. El se simte în deplină siguranță, pentru că nici draconul l-ar putea bănui. Da, într-adevăr, își spuse, nici draconul ar putea bănui pe al nostru. În timp ce Ula făcea această remarcă, în antreiașul unde își pregătea colcoșul pentru noapte, Niculai, la lumina unei lumânări, citea conținutul mesajului scris pe o bucățică de hârtie, cam de mărimea unei foițe de țigară. Când sfârșit de citit, un zâmbetedrăcesc i-a apărut pe boze. Făcuse apoi hârtiuța tasul și o arse la la După aceea, deschise fereastră și sufla afară în curte scrumul care se adunase pe pricheciul ferestrei. Stinse apoi lumânare și pe întuneric să se dezvrace. Soldatul Neculai Sărmășan, zis Neculai Tălâmbu. Soldatul Neculai Sărmășan era o figură populară în comandament. Nu exista om începând cu generalul și sfârșind cu ultimul soldat din gardă care să nu-l cunoască sau care, nu mai auzind se numele, să nu-l zâmbesc. Era mic de statură, cu ochii spălățiți și apoși, cu obraje cu părul rar și surpe la tâmple, cu gât prea lung, cu umeri și cocărjați. Slab să-și sufle vântul, se părea totuși că picioarele numai cu mare eforturi pot să susțină puținătatea trupului. Mersul său producea cu dar în același timp ilaritate. Picioarele erau parcă puse în mișcare de un resort care nu funcționa perfect. Din această cauză, cadența pașilor părea prost sincronizată. Când îl vedea -i mergând, avea impresia că își smulge numai cu mare greutate talpa piciorului dintr-o mâzgă de sacăs și că și le intenționat mult înlături pentru a nu mai călca a doua oară în ele. În registrele de mobilizare și în ordinea de bătaie, el a trecut cu numele său adevărat, Nicolae Sărmășan. Toată lumea însă îi spunea Niculai Tălâmbu, tocmai din pricina mersului s bălăbănit. Unii mai spuneau și Niculai Nătângu. Despre el se știa că pe fruntul fascist antisovietic fusese îngropat de un proiectil de artilerie grea. Scăpase cu viață, dar de pe urma acestei nenorociri se alesese cu niște dureri crunte în marele capului. Durerile cei drept nu erau permanente, dar când îl apucau devenea atât de gângap încât abia se mai înțelegea ce vrea să spună. Încolo fire veselă, cu un care umor, de care, pe cât se pare, nu era deloc conștient. Știa să cânte din fluier doine și cânte ce de lenești și avea un întreg repertoriu de snuave pe care se pricepea să le spună cu mult has. Deși înătâng se părea că slujba de ordonanță și-o îndeplinea destul de bine, pentru că ori de câte ori capitanul meu era întrebat dacă este mulțumit de Negulai, răspundea invariabil că ar fi preferat un soldat ceva mai stăți, dar că nu avea motive deosebite să se plângă de el. Mersul tălâmb, vorbirea gângavă, răspunsurile de cele mai multe ori anapoda sau plini de umor, Snoavele și mesteșugul încântatul cu flierul să ca Niculai Telembu să devină un personaj care stârnea hars, discreția frunțile. Până și șeful de stat major pe care nimeni nu-l văzuse vreodată rezând, când se întâmpla să-l întâlnească prin curtea postului de comandă, abia aș putea ascunde zâmbetul. Cu hainele curgând parcă de pe el, cu centura căzută sub burtă, cu moletierele niciodată puse ca lume, cu boneta strâmbă și tuflită în creștetul capului, trezea pur și simplu ilaritate. Neculaită Lumbă ajunsese la partea operativă trimis de PS ceva mai târziu, pe când e divizia lupta în Ardeal. Comandantul cartierului, căpitanul Medrea, fusese de-a drepturi indignat pe pungașii de la PS că trimit pe front oameni care de mult ar fi trebuit să fie lăsați la vatră. La început voise să-l expedieze înapoi, dar întrucât îi duceau lipsă de oameni, fu nevoit să-l oprească, gândindu-se că pentru slujba de ordonanță sau pentru aceea de conductor de cai poate fi bun și un om ca neculai. Burlacul care se întâmplă să fie de față atunci când Nicolae Tălâmbu se prezentase capitanul Ismeu ca să-și ia în primire postul de ordonanță, istorisisă întâmplarea celorlalți cifratori cu hazul care îl caracteriza. Eram la Ismeu! Își uita aici mantaua de ploaie și, cum a început să se boreze, știind coordonanța, a fost trimisă la spital, m-am gândit să mă repede o cuie. Îi duc mantaua? Nu știu ce mă mai întreabă el, și când dau să plec deodată, văd că intră cineva în odare fără să bată la ușă. Un soldat. Dar ce soldat? N-ați mai văzut în viața voastră asemenea probă de soldat. Unul la mic. Ia ca nume atâta, cu bonita tuflită tocmai în creștetul capului, cu un veston de să încapă încă unul în el și cu niște bocănci să crescă zbărci. Mă uit la el și îți în răs. Să uită și Zmeu și prindea zâmbi. Ce-i lat, ilat?" întreabă Zmeu. Să trăiți, domn capitan, eu mi-s soldatul neculei Sărmășan." Îmi pare bine de cunoștință," zice capitanul, abia stă până râsul. răsul. Ce vânt aduce aici?" Leculea își amintește abia acum că e cu boneta pe cap. Și-o scoate, începe să o răsucească așa cum faci când vrei să-ți o rufă și-o prinde vorbi. Păi să vedeți, zice fără mația de om. Eu am fost trimis aici de la PS. Am picat mai din v Am prezentat la cartier la domn capitan. Nu știu cum îl cheamă. Îi spun cine sunt și ce caut. Domn capitan mă ascultă, mă întreabă de una de alta, apoi zice. Și ce să fac mă cu tine? Păi... Eu zic, domn capitan, să mă dați la o treabă mai ușoară, că sunt cam beteag. Că m-a acoperit o bambă pe frontul celălalt și de atunci mă apuc în niște dureri aici de parcă mi-ar pisa cineva creierii în chiesăliță. Mă rog frumos, domn capitan. de maniculai tocmai asta e baiul. Unde să te dau? Îi de la pes n-au găsit pe altul mai în putere ca tine să-l trimită. Cum să nu? Dar vedeți, eu m-am cerut pe front. Ce mi-am zis? Dacă m-au chemat cu ordin că mă la vatră, înseamnă că n-au de gând să-mi dea drumul. Și dacă așa stă treaba, apoi tot mai bine la partea operativă. L-am rugat de un domnul major de la mobilizare. S-a cam codit el, dar până la urmă s-a înduplecat să mă trimit. Iac, așa am ajuns aici, domn capitan. Se mai uite dom capitan la mine, se mai scarp în cap și zice... Până una alta am să te dau la bucătării să ajuți. Lângă domn capitan mai era un domn major. Nici lui nu știu cum îi zice. Un bărbat chipe și aligant. Și mai, mai să cred că un domn ofițer. Și numai ce-l auzi pe domn major, este că zice, domn capitan, ce-l să-l dăm ordonanță domnului capitan meu? Eu când aud în numele dumneavoastră, întreb. Cum am spus că îl cheamă pe domn capitan la care vreți să mă dați ordonanță? Domnul capitanț meu, Parasche, zice domnul major. Prin da, a bucurat și întreb. Nu știți, dumneavoastră, dacă domn capitan meu e deloc din Vâlcele? Eu de acolo -s. Nu știu, răspunde domnul major. Apoi, domn capitan, zic eu, fiți bun și dați-mă ordonanță la domn capitan meu. Am eu așa un gând că domnul capitan meu e de la noi din sat, feciorul domnului învățător meu. Și dacă o afla că este sunt un sătean, are să mă ia de ordonanță. Bine, mă Du-te și vorbește cu domnul capitan meu. Și dacă se învoiește să te ia, eu n-am nimic împotrivă. Să uită meu la el și îl întreabă. Și e zic că ești din vălcele? Din vălcele, domnul capitan. Dar dumneavoastră nu sunteți fecerul lui domnul învățător meu? Întreabă ne cu teamă. Sunt. Eu v-am recunoscut pe dată. bată că v-ați schimbat de când n-ați mai dat prin sat. De bine, de bună seamă, nu vă reaminteți, nu așa? Nu, cum ai spus că te cheamă? Neculai Sarmășan. Sunt feciorul lui Aaron neculai Sarmășan. Nu vă aduceți aminte. Casa noastră era mai la vale de a dumneavoastră, aproape de mare, înspre partea iazului. Sora mea, Anca, a mers la școală cu dumneavoastră. Ați stat în aceeași bancă, zice? ea. De ea parcă mi-am Dar de tine, măi, nu. Se poate. Nu-i de mirare, domn capitan. Au trecut mulți ani de atunci și apoi eu eram mai răsărit ca dumneavoastră. Acu, dacă știți cine sunt, mă luați ordonanță, domn capitan, mă rog frumos. Ce să vă spun, fraților, se uita atât de rugător la capitan încât mi s-a făcut mile. Îmi s-a făcut mile și lui meu. Bine, mă, Nicule, te iau de probă. De probă, domn capitan, am să mă strădesc să fiți mulțumit de mine. Du-te acum la cartier și spune domnului capitan Medre că te-am luat ordonanța de aproape. Să trăiți, domn capitan, mă duc îndată. A plecat, Nicolai, bucuros nevoie mare. Dar să vedeți ce mers are. Parcă ar umbla pe catalege, În viața mea n-am întâlnit un om mai care găs. Numai cât îl vezi și te umflă răsul. De eu fi cumva de folos Nicolae ăsta capitanului, nu știu. De un lucru sunt însă sigur, că nu se va plictisi cu el. Ca o adevărată menajără, Niculai Tălâmbu, deretica prin camera capitanului Smeau. rog Niculai! Domnul capitanul e acasă? Întrebă ulea La ora asta ce să caut? E la postul de comand. Nu e acolo. A întrebat domnul coronel barbatul de dânsul. Am crezut că s-o fi repezit pe acasă și am venit să-l anunț. Tu ce mai faci, maneculai? Ce să fac, domn căprară? De bine ce merge, îmi pun un picior după gât și joc cu celălalt ceardaș. Dar ce s-a întâmplat, frate? Ce să se întâmple? Mai nimic. Am visat azi noapte că mi-a mai crescut un nas și, supărat, l-am tăiat cu spangă. De atunci mă doare aici, în vârf. De parcă, într-adevăr, mi-ar lipsi o bucățică de carne. Vă să să zică de aceeași necăjet. E, da, e. Atunci... Păi cine ți-a spus, domn căprar, ca să ne căjit? Eu? Dumneata, ai auzit, nu va acum la păcălit Stan Prostovan pe birou. Pe asta n-am auzit-o. Spune-mi-o." Lasă că o spun altă dată. o Acum am treabă." Bine, atunci nici eu nu spun ce ce aveam de gând să-ți spun." Parcă ce poți, dumneata, să-mi spui?" Vreau să-ți dau o veste care te-ar fi bucurat." Vestea care să mă bucure nu mi-o poți da dumneavoastră, fiindcă nu se stă în putință. Dacă mi-ai spune că s-a pus pace, asta zic și eu veste. Altceva? Dar dacă ți-ar da drumul acasă, te-ai bucura? Ea mai lasă gluma asta de un căprar. La mine nu se prinde. Până nu se pune pace, nu pleacă niciunul dintre noi. Dumneavoastră parcă nu știe mai bine decât mine. Tu însă ai să plăți, mă, Nicolai, și în scurt timp." Nu-ți bate joc de mine, domn căprar." Și neculai îl privi cu neîncredere. Întâlnindu-i privirea, Ulau observă cu surprindere că îl priveau doi ochi inteligenți și șireți. Ochii de pe acum nu semănau deloc cu ochii de toate zilele ai lui Neculai Tălâmbu. Erau mai curând ochii celuilalt neculai. Aia celuia care noaptea ce trecuse se furișease cu pași de lup până la Paraclistul Madonei. O clipă, numai o clipă, ochii adevărați se trădară. Pe urmă redevenirea ochii obișnuiți, spălăciți și apuși ca ochiul unui om guturăit. Uh. Nu-mi bate joc de fel, Nicolai. Hai să pleci acasă, asta e lucru hotărât. A aprobat domnul general. Dacă a aprobat domnul general, înseamnă că cineva a pus o vorbă bună. Cine oare să o fi gândit și la mine? Eu știu, poate domnul capitan meu, doar ți-ai și-o fi zis. Hai să-i fac un de bine lui Nicolae al meu. La urma urmei, ce vei fi căutând tu aici pe frunt, nici nu știu. Ești un om bolnav și de mult ar fi trebuit să te lase la vatră. Cam bănuiesc eu cum s-au întâmplat lucrurile. Pe S-ul te-a trimis pe tine în coace ca să-l facă pe altul scăpat acasă. Vreunul care a avut cu ce să lungă pe careva de la mobilizare. Este? Nu prea. Eu singur m-am cerut pe front." Mă rog, te-ai cerut singur. Dar acum când ai văzut cum e pe aici și bine nu cred că ești bucuros de vestea pe care ți-am dat-o, cu toate că tu n-ai vrut să-mi spuiși Nava Custan Prostovan." Apoi, domn Căprar, eu îți spun dumitale că nu plec. Am să mă duc la domn colonel Barbat și am să-i spun. Domn colonel, mulțam frumos pentru că v-ați gândit la mine, dar eu nu mă întorc în țară. Pentru pofta hitleriștilor am fost trimiși să luptăm cu rușii. Și dacă astăzi nu mai sunt om ca toți oamenii, apoi cine dacă nu ei sunt vinovați? De aceea, domn colonel, am să-i spun, nu mă întorc acasă până nu terminăm cu ei." Bătări că nu sunt în întâi, dar chiar ca ordonant la domn capitanul meu se cheamă că o a ajut și eu ca să-i bate mai repede. Uite așa am să-i spun lui domn colonel Barbat. Și dacă eu vreau să rămân, să vedem cine și ce are cu mine. Bine, mă, Neculai, spune așa domnului colonel. Și dacă o vedea că să i vrei să rămâi, nu cred că are să te trimite cu sila în țară. Și acum, frate Neculai, rămâi cu bine, o șterg. Plecă lăsându-l pe neculaită îmbu cu fruntea încrățită de supărare și necas. Deși era ora prânzului, la cifru se lucra încă. În timp ce capitanul Zmeu cifra un raport pentru biroul 3, cifratorii lucrau de zor cu mașină la decifrarea unui radiogram. Când Ulea intră pe ușă, capitanul Zmeu o întrebă fără să-și ridice ochii de pe cot. Ai fost la masă, Ule? Am fost." Mi-am luat și solda." Mi se pare că am cam întârziat." Întreabă-l pe Pelinoi. El să spună că doar pe el trebuia să-l schimb. Pentru o ciorbă de arăpacaș cred că a durat cam mult, a răspuns acesta, trăgând cu creionul la bară după ultimul cuvânt pe care îl decifras. fă încoace, estimabile! Ulia îi lua locul. Prin capitanul Gheorghiu fuseseră luate măsurile preconizate de ulea, prin care se urmărea să se afle dacă abverul se afla sau nu în posesia secretului mașinii decifrat. Radiograma pe care o decifra, transmisă de către pajora, conținea ultimele dispoziții ale armatei în legătură cu presupusul mare atac de a doua zi. Și cu excepția lui Ulea, care cunoștea adevărul, toată lumea, inclusiv capitanul meu, era convinsă că în zorii zilei unitățile diviziei vor relua ofensiva. Deși în ultimele 24 de ore asemenea radiograme circulaseră între armată și divizie și viceversa, niciunul din rapoartele informative primite din oră în oră de la unități nu semnalaseră mișcări de trupe ienici. În liniile hitleriste domnea liniște niște perfecte. Aceasta însemna că teama pe care o manifestase să nu fusese justificat. Abverul nu cunoștea sistemul pe baza căruia funcționa mașina de cifrat. Altfel ar fi fost imposibil ca inamicul, aflând de proiectate ofensivă, să nu ia contramăsuri. Și dacă nici în cursul nopții armatele dușmane nu aveau să se miște, mașina de cifrat putea fi folosită și pe mai departe. Burlacu, care lucra în echipă cu Ulea, profitând de o scurtă pauză, îi spuse acestuia. Mâine i vom scărmâna pe Hitleriști Și încă ce scărmâneală? Aici scrie că atacă și divizia de cavalerie, adăugă pe Linoi. În sectorul ocupat de unitățile diviziei noastre nu cred că se vor da lupte mari. Hitlăriștii nu dețin poziții favorabile și probabil se vor retrage, se amestecă în discuții și domesc. Eu cred că ar fi mai bine să terminăm de descifrată radiogramă. Pe urmă avem destul timp de discutat, interveni Ule. În altă împrejurare, Ulea nu le-ar fi tăiat elanul, ci din potrive. De data aceasta, cuvintele tovarășilor săi, care exprimau satisfacția pe care o simțeau ca a doua zi, din nou aveau să fie bătuți și siliți să se retragă, trecuseră pe lângă sufletul său, tocmai pentru că știa ceea ce ei nici măcar nu bănuiau. Ca a doua zi în zori, puțin înainte de ora atacului, un ordin avea să-l contramandeze, dar acest lucru nu putea să-l dezvăge lui bârlac.